So, ja, schöne gute Morgen, dass die so viel verschiedene Leute zu diesem Thema von der solidarischen Landwirtschaft hat können zu begrüßen Sie leitet von der AStA, von der Landwirtschaftskammer, MDDI, Vertreter Vertreter aus dem Landwirtschaftsminister und auch speziell froh sind, dass die Bauern da sind. Mehr die ökologische Landwirtschaftsberotung als Zusammenarbeit vom Ökocentrum mit den Litzewoer Jungbauern. Und der Mekos äh, Merci, die geholt beim Ausschaffen von der vor, von heute Abend. Da hat man eine Vierberedungstreffe gemäht. Da war der SCR und und Terra, die das für die richtige Schlüsselfrohe in heute Abend um zu stellen. Merci auch noch an der SCR, das heißt äh, ihre Büro und hier äh, Buchstellungsbetriebe verdeelt tun. Die, die von der solidarischen Landwirtschaft aus der, der Konsument, ein Produzent, eine Partnerschaft oft wie ein ganzes Cäsar angehen aus der sich Vierdehler für beide Seiten ergingen. Der Bauer weiß, wen produzieren zu einem kastendeckenden Preis aufhält und der Konsument gesagt, wo auf wem ihre Lebensmittel produziert werden. Ziel des Eventes ist, dass es die Prinzipien der Menschlichkeit äh, von dieser Form von Konsumenten und der Gemeinschaft den Aktiven an der Landwirtschaft mit nachzubringen. Dabei bitte es ein Modell an der Theorie, zumindest Lösungen zu den aktuellen Schwierigkeiten an der Landwirtschaft, übertölchen von dem Betreiber und laut Asereetüt ähm übertölchen von dem Betreiber Gesinnere Stallewärter und da Gesellschaft als Schlaschtun dank Verbesserung von der Kommunikation zwischen dem Verbraucher und dem Bauer wir er dringend nedisch a fünftel von dem Betreiber okin direkte Novolja raus ist Queransteiger müssen mitgehen am Landwirtschaft rauskommen Der Modell möchte Männer aufhängig von variablen Weltmarschungspreisen und schafft eine Säutmöglichkeit und Diversifikation des Betriebs. Die Idee gibt es schon unter den Formen aus der umgesetzt. Projekte in dem Namen Solavi, der Schweiz Solila, in Frankreich Sintermappen, an der Belge Gazappen, in Japan Taikai und im englischsprachigen Raum CSA für Community Supported Agriculture. Eben den von der Aufgangsstunde an Deutschland dabei war, also als ein echter Referent, den Herr Wolfgang Stranz. Du wirst es zwitschern, ich glaube, Deutsch, denn Herr, Herr Stranz war ab 1988 25 Jahre lang Schatzmeister des Solawi-Betriebes Buschberghof im Norden von Deutschland, nördlich von Hamburg und jetzt beim deutschen Koordinationsnetzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. tätig. Herr Strenz wird uns jetzt vorstellen, was solidarische Landwirtschaft ist, welche verschiedenen Formen es davon gibt und wie sie in der ganzen Welt umgesetzt wird. Ja Guten Morgen, mein Name ist Wolfgang Strenz. Ich komme aus Hamburg. Ich bin Konsument beim Buschberghof. Wie schon gesagt wurde, war ich 25 Jahre lang dort der Vereinskassierer, Schatzmeister. Heute bin ich dort auf dem Buschberghof Geschäftsführer der gemeinnützigen Landbauforschungsgesellschaft. Das heißt, ich habe dort nichts zu sagen. Nur wenn etwas schief geht, dann muss ich das Kreuzen halten. Über solidarische Landwirtschaft wird viel gesprochen und es wird auch viel gesprochen, wo das herkommt. Da gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt Stimmen, die sagen, das kommt aus Japan. Es gibt Stimmen, die sagen, das hat es schon früher in Spanien gegeben, in Lateinamerika. Ich will kurz erzählen, wie das zum Buschberghof kam. Der Buschberghof war über viele Generationen im Familienbesitz der Familie Loss Und 1954 hat Karl August Loss, der damalige Bewirtschafter, den Betrieb auf biologisch-dynamisch umgestellt. Jetzt fragt man sich, was hat er eigentlich gemacht? Er hat eigentlich gar nichts gemacht. Er hat nur die Präparate angewendet. Was die Kollegen im Dorf gemacht haben, die haben umgestellt. Die haben auf industrielle Landwirtschaft umgestellt. Und er hat einfach so weitergemacht. Und Mitte der 60er-Jahre wurde es für Karl August immer schwieriger, Personal zu finden, weil die Industrie bessere Löhne zahlte, als die Landwirtschaft zahlen konnte. Und schließlich stand er dann mit dem Berg an Arbeit alleine da und hatte keine Lösung, wie er dieses Problem schaffte. Ähm, ja, lösen konnte. Er hat dann alle möglichen Menschen gefragt, Berater ähm, und so weiter. Und alle haben gesagt, Karl August, du musst spezialisieren. Du kannst nicht Ackerbau und Viehhaltung und Gemüsebau alles gleichzeitig machen. Aber Karl August wollte das nicht. Er wollte sich nicht spezialisieren. Er wollte den Betrieb so rund, wie er da war, behalten. Und dann hat er irgendwann mal... Wilhelm Ernst Barkhoff getroffen. Wilhelm Ernst barkhof ist in Deutschland bekannt als der Gründer der GLS-Bank. Er war Rechtsanwalt und Notar. Und Wilhelm Ernst Barkhoff hat zu ihm gesagt, Karl August, ich habe eine gute Idee, verschenk doch deinen Hof. Und das hat Karl August dann gemacht. Damit hat er also den Weg freigemacht, dass er nicht mehr Herr auf eigener Scholle war, sondern dass er eine Betriebsgemeinschaft gründen konnte mit gleichberechtigten Partnern. Und 1988 1968 wurde dann der Betrieb offiziell in diese neu gegründete gemeinnützige Landbauforschungsgesellschaft hineingeschenkt und eine Betriebsgemeinschaft mit zwei weiteren Kollegen gegründet. Einer davon war Trauger Gros, Auf den kommen wir noch zurück. Ähm, nachdem der Hof verschenkt war, stand die Betriebsgemeinschaft vor einem gewissen Problem. Äh, Eigentum von Land, von Gebäuden, Maschinen und Vieh befand sich ja jetzt in, äh, in Besitz der gemeinnützigen Landbauforschungsgesellschaft. Und wenn die Betriebsgemeinschaft einen Kredit brauchte und zur banking ging und sagte, wir brauchen einen Kredit, dann fragte die Bank, was könnt ihr denn für Sicherheit geben? Und dann mussten die Bauern sagen, äh, gar nichts, wir haben ja nichts. Und im Zuge dieser äh, Entwicklung äh, hat man sich dann bemüht, Menschen zu finden, die für die Bauern in der Betriebsgemeinschaft für Kredite birgten. Und das war dann die Gründung der Landwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Buschberghof. Das heißt, es gab dann äh, seit 1968 äh, nur noch Landwirte, nämlich die aktiven Landwirte, die äh, die Arbeit auf dem Hof verrichtet haben und die nicht aktiven Landwirte, die eben als Kreditbürgen gerade standen. Aber die Grundidee war die, Landwirtschaft geht alle an. so daß äh, ab 1968 schon mal eine Beziehung eine erste Beziehung hergestellt war zwischen den Menschen auf dem Lande und zwischen den Menschen in der Stadt. Dann gab es Mitte der 80er Jahre einen Generationenwechsel auf dem Betrieb Karl August ging aufs alten Teil Trauger Gros äh, kam nach einer äh, Vortragsreise in den USA nicht wieder zurück, weil er dort eine neue Liebe gefunden hatte. Und dann gab es äh, neue Landwirte auf dem Buschberghof und die haben sich gefragt, wie soll es denn mit dem Buschberghof weitergehen. Aber ich komme noch mal zurück zu Trauger Gros. Er kam in die USA und sagte, äh, Da wurde er dann natürlich freudig empfangen und man fragt ihn, Karl August, äh, nee, sorry, äh, Entschuldigung, äh, Trauger, du kannst doch Gemüse bauen, willst du das nicht für uns machen? Und dann hat Trauger gesagt, ja, ich kann Gemüse bauen, aber ich will das nicht für euch machen. Und ähm, dann haben die gefragt, ja, warum willst du das denn nicht machen? Und dann sagte Trauger, ja, ich kenne euch doch. Wenn mein Gemüse fertig ist, dann geht ihr in den Supermarkt und kauft da. So wird das nichts. Ich baue nur dann Gemüse für euch an, wenn äh, ihr mir das Gemüse vorher bezahlt. Und das war dann 1986 die Geburtsstunde von Community Supported Agriculture auf der Temple-Building Community Farm. Das heißt, dort haben dann interessierte Konsumenten versprochen, die Betriebskosten dieses Hofes zu übernehmen. Und im Gegenzug war dann im Grunde alles schon bezahlt und es musste nur noch das verteilt werden, was erzeugt wurde. Die jungen Landwirte auf dem Buschberghof, die standen noch in Kontakt mit Trauger. Das waren unter anderem seine Töchter. Und die interessierten sich sehr dafür, was Trauger denn da auf der Temple Wilton Community Farm macht. Und dann hatten sie gemeint, das könnte unter anderem auch eine Lösung für die Probleme auf dem Buschberghof sein. so dass sie dann 1987, meine ich fing es an, äh, den Umkreis des Hofes, also Hofkunden und Unterstützer und auch die Landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft eingeladen haben, um diese Thematik zu diskutieren. Und wir haben relativ lange für meinen Geschmack diskutiert, ähm, weil äh, sich mit den Gedanken äh, dessen auszusetzen, auseinanderzusetzen, was heute solidarische Landwirtschaft heißt, das war damals ein bisschen schwieriger. So nach dem Motto, man kann doch den Bauern nicht das Geld vorher geben, dann legen sie doch die Füße auf den, Sofa. Ähm, wie kurzschlüssig das ist, das wird einem klar, wenn man einfach mal einen Schritt weiter denkt und fragt, wie lange können die Bauern das machen? Und dann weiß man, die können das höchstens ein Jahr machen und dann ist keiner mehr da. Und äh, aus der Erfahrung, äh, 28 Jahre Buschberghof, kann ich nur berichten, dass ich da noch keinen Bauern gesehen habe, der die Füße hoch hatte. Oder wir mussten aufräumen mit diesen Vorstellungen, erst die Ware, dann das Geld. Ja, wir mussten also völlig neu umdenken. Und äh, wir haben es dann geschafft, in 1988 dieses system zu implementieren wir hatten mächtig schiss ob das funktioniert wir haben deshalb erst mit der hälfte der hofkapazität angefangen das heißt wir mussten uns vorher überlegen wie viel menschen kann der hof ernähren und wir sind dann auf die idee gekommen ja das müssten ungefähr vier menschen pro hektar gehen und Und bei der damaligen landwirtschaftlichen Nutzfläche sind wir auf die Zahl von 150 Menschen gekommen. Also insgesamt 300 Menschen oder 90 Haushalte, die Hälfte davon 150 Menschen oder 45 Haushalte. Und die haben wir dann gefunden. Und diese Hälfte der Hofkapazität hat, Die Hälfte der Kosten, der Betriebskosten mussten nun von den 45 Haushalten oder 150 Menschen aufgebracht werden. Und nachdem wir das erste Jahr erfolgreich abgeschlossen hatten, ähm, das funktioniert also. Da wurde die Hoftür, die ladenhof die Hofladentür wurde geschlossen und es wurde den verbleibenden Ladenkunden gesagt, wenn ihr weiterhin Produkte von diesem Betrieb haben wollt, dann müsst ihr euch abholen anschließen bei der, äh, äh, was wir damals Wirtschaftsgemeinschaft nannten. Ähm, ein Grund dafür, dass wir erstmal nur die Hälfte der Hofkapazität äh, mit der Wirtschaftsgemeinschaft besetzten, war der, Dass man den Ladenkunden nicht sagen kann, äh, hört mal zu, wir schließen mal für ein Jahr die äh, Hofladentür, weil wir ein äh, erotisches, sozioökonomisches Experiment wagen wollen. Und wenn das schief geht, dann machen wir die Ladentür wieder auf. Also so rum haben wir das nicht gemacht, sondern erst sozusagen einen Probelauf gemacht und dann hat es funktioniert und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir noch weitere 45 Haushalte oder weitere 150 Personen, damit wir auf die äh, angestrebte Zahl von 300 Menschen oder 90 Haushalten kamen und das haben wir dann auch geschafft. Ähm Und wenn man dann die Geschichte anschaut, wie das in Deutschland gelaufen ist, also der die Inspiration kam aus den USA von Trauger Gro Wir haben das als erster Betrieb umgesetzt 1988 und waren dann zehn Jahre lang ganz allein. Und nach zehn Jahren kam dann der zweite Betrieb dazu. Das war der Kattendorfer Hof. Matthias von Mirbach sitzt dort. Und dann waren wir schon 100 Prozent mehr, nämlich zwei Betriebe. Und 2008 wurde dann im Rahmen einer Bachelorarbeit gezählt, wie viele Betriebe gibt es in Deutschland. Da waren es acht Betriebe. Und wenn wir jetzt, also das waren dann 20 Jahre nach dem Start, und wenn wir jetzt noch mal sechs Jahre weiter schauen, wir sind jetzt bei knapp 110 Betrieben in Deutschland. Also die Entwicklung ist eine rasante Entwicklung. Man kann sagen, die ist exponentiell hochwertig und Grund dafür oder Mitgrund dafür, dass die Entwicklung so rasant war, ist der, dass wir uns äh, als bestehende Betriebe 2010 getroffen haben und 2011 dann offiziell das Netzwerk solidarische Landwirtschaft gegründet haben und äh, Aufgrund dieser Netzwerkgründung konnten wir Kontakte zur Presse, zu Rundfunk, Fernsehen und so weiter knüpfen. Und die Idee wurde dann sehr schnell weitergetragen, sodass es zu diesem enormen Wachstum gekommen ist. Und wir haben uns in diesem Netzwerk Statuten gegeben, Und äh, da gibt es ein paar Kernpunkte, äh, die ich gerne ein bisschen näher unter, äh, ein bisschen näher erläutern möchte. Also wenn man sich fragt: was ist solidarische Landwirtschaft, dann ist der erste Punkt, der, dass wir sagen: solidarische Landwirtschaft bedeutet Teilung und äh, Teil von Risiko und Verantwortung in der Landwirtschaft. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das denn notwendig? Warum kann man die Bauern damit nicht alleine lassen? Und wenn man guckt, wie viel Menschen in der in Deutschland äh, sind heute noch in der Landwirtschaft beschäftigt, das sind etwa zwei Prozent. Und diese zwei Prozent, die sollen nun äh, Lebensmittel produzieren für die restlichen 98 Prozent und Risiko- und äh, Verantwortung dafür alleine tragen, das geht nicht. Also wenn wir uns fragen, wozu sind wir Menschen eigentlich auf der Erde da, dann ist die Antwort da, wir sind dazu da, um die Erde zu pflegen. Aber wir machen es nicht, sondern wir überlassen diese Arbeit treuhänderisch den 2%. Und wenn die zwei Prozent unsere Aufgabe, die Erde zu pflegen, übernehmen wollen, dann müssen wir restlichen 98 Prozent wenigstens Risiko und Verantwortung äh, dafür übernehmen. Und man kann sich jetzt fragen, was gibt es denn für Risiken in der Landwirtschaft, mal abgesehen von äh, Wetter und ähnlichen Geschichten. Ich erzähle nur ein Beispiel äh, von unserem Hof. Wir hatten mal eine Milchkuh, die wurde tot auf der Weide gefunden. Äh, dann kam das übliche Prozedere, äh, Amtsveterinär, Abdecker und so weiter und man hat dann bei der Obdektion, hat man gesagt, Salmonellen bei der Kuh festgestellt. Das bedeutete, dass die Milchproduktion von Amts wegen stillgelegt wurde. Das heißt ähm, ähm Die, Milch, die ermolkene Milch durfte noch verkäst werden. Aber der Käse kam unter Verschluss und war wurde erst dann freigegeben, nachdem klar war, die Kuh war Salmonellenfrei. Und äh, wie man dann hinterher festgestellt hat, äh, stammten die Salmonellen vom LKW des Abdeckers und nicht aus der Kuh. Die ist also an anderen Dingen gestorben. Aber normalerweise, wenn für mehrere Wochen die Produktion in einem wichtigen Produktionszweig auf so einem Hof stillgelegt wird, ist der Betrieb eigentlich ökonomisch fertig. Und dadurch, dass wir Menschen, die wir die Kosten des Betriebes tragen gesagt haben, ja, wir machen das natürlich weiterhin. Und als Schatzmeister habe ich nicht einen einzigen Anruf bekommen, dass jemand gesagt hat, hör mal zu, ich kann meine versprochenen Beiträge nicht bezahlen weil ich jetzt mich kaufen muss. Sondern die Menschen standen hinter dem Betrieb und dadurch wird klar, aha, Kosten, Risiko und Verantwortung wird von den Menschen übernommen, wenn sie sehen, wie die Not groß ist. Der zweite Punkt ist, solidarische Landwirtschaft bedeutet solidarische Gestaltung des Wirtschaftsprozesses auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. Wenn ich in Deutschland dieses Wort solidarisch und solidarische Landwirtschaft ausspreche, dann sagen viele, das klingt aber so nach Ostzone, nach ehemaliger DDR. Und dann müsste man eigentlich fragen, warum haben wir uns auf diesen Begriff solidarische Landwirtschaft geeinigt? Und wir sind, sagen wir mal, inspiriert von der Idee Rudolf Steiners, Dreigliederung des sozialen Organismus. Und das kann man in kurzen Worten so erklären. Rudolf Steiner wurde mal gefragt, warum funktioniert das eigentlich nicht mit den Idealen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und da hat er dann gesagt, ja, das ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ihr schüttet das ja alles in einen Topf und rührt das um. Und dann vermischt sich das und dann wird nichts draus. Nehmt doch bitte mal den Mensateller, also den runden Teller mit den drei Stegen und füllt da die drei Ideale ein. Dann vermischt sich nichts. Und wenn ihr dann Äh, zu diesen drei Idealen, die drei äh, Glieder des sozialen Organismus, nämlich Kulturleben, Rechtsleben und freiheit äh, und Wirtschaftsleben, äh, richtig zuordnet, dann wird da auch was draus. Und man kann beispielsweise, wenn man es falsch zuordnet, feststellen, dass es dann Zerbilder gibt. Ich versuche das mal am Beispiel des Rechtslebens äh, zu erläutern. Wenn man den Begriff der Freiheit dem Rechtsleben zuordnet, dann entsteht so was wie Wildwest draus. Und wenn man den Begriff der Brüderlichkeit dem Rechtsleben zuordnet, dann entsteht so was wie bayerische Verhältnisse mit Privilegien und Diskriminierung und so weiter. Und wenn man es richtig macht, dann gehört Der Freiheitsbegriff zum Kulturleben, da können alle Menschen ihre Talente verwirklichen. Der, der Gleichheitsbegriff gehört zum Rechtsleben, weil wir als menschliche Individuen, wenn wir uns begegnen, gleichwertig begegnen. Und dann bleibt für, die, äh, für das Wirtschaftsleben nur noch die Brüderlichkeit. Und das darf man heute ja nicht mehr sagen wegen Gender Mainstreaming. Also haben wir dann gesagt, dann nennen wir das solidarisch. Deswegen ist das, dieser Begriff solidarische Landwirtschaft entstanden. Das heißt, wir müssen äh, Verhältnisse herstellen, wo wir die Bedürfnisse des Betriebes als Verbraucher erkennen und die Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Be Betriebes befriedigen. Und wo auf der anderen Seite die Landwirtschaft auf dem Buschberghof unsere Bedürfnisse erkennt und wo sie unsere Bedürfnisse befriedigt. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das heißt also, die Finanzierung der Landwirtschaft muss stattfinden, unabhängig von dem, was geerntet wird, weil die Landwirtschaft hat Kosten. Das heißt, es wird äh, es arbeiten dort Menschen, die brauchen Saatgut, die brauchen Bezahlung, die brauchen Treibstoff für Diesel und so weiter. Und es ist nicht garantiert, ob was geerntet wird. Und auf der anderen Seite ist es so, dass äh, dann dadurch, dass äh, die Bauern, die ja, die Naturprozesse anregen, äh, die Natur für uns Lebensmittel herstellt und diese Lebensmittel müssen dann nicht mehr verkauft werden, weil schon alle Kosten gedeckt sind, sondern die Lebensmittel müssen dann nur noch äh, verteilt werden. Und wie wir jetzt äh, die Kosten des landwirtschaftlichen Betriebes decken, da gibt es unterschiedliche Modelle. Wir auf dem Buschberghof, wir haben keine festen Mitgliedsbeiträge, sondern wir überlassen jedem Mitglied selber zu entscheiden, wie viel will ich jetzt beitragen, um die Kosten des Betriebes zu decken. Ähm, jetzt würden vielleicht einige Skeptiker fragen, funktioniert das? Ähm, scheint seit 28 Jahren zu funktionieren ja äh, ein weiterer punkt ist der was bedeutet solidarische landwirtschaft bedeutet äh, einigung auf den standard der anbaumethoden ähm, der buschberghof ist demeter zertifiziert äh, demeter ist ein ja, sagen wir mal, ein Handelsname und steht für alle Produkte, die in, ähm, ja, von Betrieben hergestellt werden, die äh, diese der zertifizierung durchlaufen haben. Ähm, ich würde sagen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner aller der betriebe Für mich ist diese Qualität nicht gut genug. Ich möchte Buschberghof-Qualität. Und deshalb ist es eben interessant, wenn diese Beziehung da ist zwischen Konsument und und Erzeuger. Wir wissen, wie unsere Lebensmittel funktioniert wie die hergestellt werden. Wir benötigen eigentlich gar nicht die Zertifizierung. Und es gibt genügend Betriebe auch im Netzwerk, die arbeiten biologisch-dynamisch, sind aber nicht zertifiziert, sind also dem Gesetz nach konventionell. Aber dadurch, dass Wenn der Konsument weiß, wie seine Lebensmittel hergestellt werden, unter welchen Bedingungen und welche Menschen das machen, braucht man eigentlich nicht mehr die Zertifizierung, sondern man muss sich einigen, wie wollen wir denn bitte die Lebensmittel dort produzieren. Solidarische Landwirtschaft bedeutet auch Einigung auf die Höhe der Produktionskosten der landwirtschaftlichen Produktion. Und diese Kosten werden von den Konsumenten gemeinsam aufgebracht. Natürlich von den Konsumenten, nicht nicht von den Bauern, denn die haben kein Geld. Und da gibt es eben, das sagte ich schon, verschiedene Modelle. Wir äh, werden nach unseren Bedürfnissen versorgt und versorgt. Wir finanzieren den Hof nach unserer finanziellen Leistungsfähigkeit. Beispielsweise auf dem Kattendorfer Hof gibt es ähm, definierte Ernteanteile zu einem definierten Preis. Das heißt also, da gibt es in unserem Netzwerk eine große Bandbreite. Wie kann man das und wie wollen wir das finanzieren? Und äh, jeder Betrieb muss dann das Richtige für sich herausfinden, wie das äh, praktiziert werden soll. Und äh, wenn man das so macht, dann entsteht auch etwas, dann zum entstehen zum Beispiel verlässliche Verhältnisse zwischen den Bauern und den Konsumenten, die längerfristig und verbindlich angelegt sind. Also verbindlich insofern, weil die äh, Teilnahme bei uns immer für ein Wirtschaftsjahr gilt Das heißt, die Bauern wissen zu Beginn des Wirtschaftsjahres, es ist alles bezahlt, wir können jetzt arbeiten, wir können so arbeiten, wie es richtig ist. Und äh, die Menschen, die teilnehmen, die äh, wissen jetzt, wir brauchen das nächste Jahr nicht mehr einzukaufen, wir bekommen alles vom Hof. Und die Idee finden dann so, oder finden dann viele so gut, dass sie schon ganz, ganz lange dabei sind. Also äh, beim Buschberghof sind vielleicht 30 Prozent der Mitglieder äh, seit Beginn, seit 1988, also seit 28 Jahren dabei. Ähm, was entsteht noch dadurch, dass dann, schon im Voraus alles bezahlt ist, muss der Bauer nicht mehr gucken, wo kann ich jetzt Geld verdienen, sondern dann kann der Bauer äh, die Landwirtschaft so machen, wie er das für richtig hält. Also, wie sind die landwirtschaftlichen Fragen, die an ihn gestellt sind? Und wie sind nicht irgendwelche Fragen des Marktes, die an ihn gestellt werden? Das heißt, es wird für den Landwirt äh, Freiheit erzeugt vom ökonomischen Zwang. Und ich glaube, das ist äh, eine gerade in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Sache, wenn man beispielsweise die Situation der Milchbauern gegenwärtig in Deutschland sieht. Sie haben sich auf die Marktverhältnisse eingelassen und die Marktverhältnisse lassen sie im Stich. Und in der solidarischen Landwirtschaft gibt es sowas nicht. Ja, und was entsteht noch? Es entsteht zusätzlich noch ein ökologischer Mehrwert in der Landwirtschaft, für die der Natur und deren Pflege und Entwicklung. Als Beispiel kann ich nennen, wir haben auf dem Hof eine Herde, Anglerrotvieh alter Zuchtrichtung. Wir waren lange Zeit der einzige Betrieb auf der Welt, der diese Herde noch durch Nutzung erhalten hat. Inzwischen gibt es mehrere Betriebe. Wenn man mal schaut, was möchten wir Konsumenten gerne haben, wir möchten gerne Vielfalt auf dem Teller haben, dann spiegelt sich das wieder durch Vielfalt im Betrieb. Das heißt, das ist kein Spezialbetrieb, sondern ein Universalbetrieb. Es gibt nicht im Gemüsebau ausschließlich Möhren, sondern es gibt äh, über 50 Kulturen, die angebaut werden. Und so eine Vielfalt äh, im Anbau ist auch ein ökologischer Mehrwert. Abgesehen davon äh, können dann die Landwirte auch beschließen, wenn sie sagen, wir müssen mehr Hecken pflanzen, wir müssen mehr Biotope pflanzen und so weiter, mir im Biotope anlegen, dass auf diese Weise das auch finanziert wird und auch auf diese Weise ein ökologischer Mehrwert entsteht. So, und jetzt ist meine Zeit um, und ich bedanke mich für Ihre Geduld. Applaus Vielen Dank, Herr Strenz interessanten vortrag ähm, ich glaube sie haben es auch in der hand ähm, es gibt zur solidarischen landwirtschaft äh, Hefte vom aid das ist äh, das ist die deutsche information der deutsche informationsdienst für lebensmittel und landwirtschaft ähm, ist für bauern äh, ausgerichtet gibt informationen zur solidarischen landwirtschaft herr Strenz hat auch mitgewirkt so viel ich gelesen habe und die kann man gegen einen Unkosten die kann man gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro bei uns erwerben. Und dann gibt es noch das Standardwerk von Trauger Gro, das heißt eigentlich Farms of Tomorrow. Es ist in allen Sprachen der Welt erschienen, nur nicht in seiner Muttersprache, Deutsch. Und als es dann auf Dänisch erschien, da habe ich dann gedacht, das ist ein Skandal, äh machst du mal eine Übersetzung und äh, dieses Buch gibt es dann äh, auch zu kaufen beim Verlag Lebendige Erde. Und wenn es noch Fragen gibt jetzt direkt, könnte ich sie beantworten. Wir haben auch äh, nach Ihrem Vortrag zehn Minuten Zeit, die Fragen aus dem Publikum. Wenn es eine Frage gibt, dann jetzt bitte die Hand. Wenn ich hätte, Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Abo-Kiste, die man öfters, äh, immer öfters jetzt kriegt, und äh, einer Kiste, die man aus einer solidarischen Handwirtschaft bezieht? Ja, äh, wir beziehen ja keine Kisten vom Buschberghof, sondern das sieht praktisch so aus, äh, wir unsere Logistik ist... Äh, depotweise organisiert. Wir haben also 13 Depots. Und der Gärtner weiß, wie viele Menschen wohnen dann in dem Depot oder bei dem Depot und teilt dann entsprechend großzügig die Menge an Gemüse zu. Ähm, insgesamt weiß er, für wie viele Menschen er Gemüse anbauen muss. Und äh, da die Kapazität des Hofes begrenzt ist, wird er auch nicht unbegrenzt Gemüse anbauen. Wenn ich mir jetzt ein Abokistensystem anschaue, dann ist der Anreiz für den Landwirt, mehr Abokisten zu machen, der ist größer, weil er damit Geld generieren kann. Und äh, dann geht man, glaube ich, äh, ich will mal sagen, einen Kompromiss ein zwischen dem, was die landwirtschaftlichen Fragen sind und wie ich mein Geld generiere. Wenn das Geld äh, aus Sicht des Bauern sozusagen vom Himmel geschmissen wird, dann muss man sich über solche Fragen nicht mehr, äh, äh, nicht mehr äh, Gedanken machen. Äh, wie kann ich mehr Geld generieren? Denn wenn mehr Geld gebraucht wird, müssen die Konsumenten gefragt werden, könnt ihr mir geben? Aber es muss nicht über landwirtschaftliche Produktion äh, generiert werden. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht der Hauptunterschied. Und dann äh, ist, äh, ich habe jetzt zu wenig Einblick in Abokistensysteme, aber bei uns kommen eigentlich, wenn nicht irgendwas schrecklich schief geht, kommen äh, alle Lebensmittel von einem Betrieb. Das heißt, ich weiß, wo sie herkommen. Und bei Abo-Kisten hat man das eben oft, dass auch noch Zukauf da ist. Und dann weiß man nicht, wo es herkommt. Und das ist, sind so die beiden Dinge, äh, wo ich den Unterschied sehe. Ich habe eine Frage, wenn wir von Kursen sprechen. Wie, äh, wie läuft der Entscheidungsweg, weil Investitionen ist werden müssen? Ja, ja. ja wir sind da in einer relativ glücklichen situation. Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal von von kosten sprechen, äh, dann darf, dürfen wir das nicht zu eng fassen. Also beispielsweise eine frage ist ja die der land der altersversorgung der landwirte. Und das würde eigentlich nicht zu den Kosten gehören, weil Kapital gebildet wird, dass sie nachher im Alter verzehren. Aber das ist ein wichtiger Punkt. und weil äh, auch bei uns auf dem Hof diese alten Teilregelung nicht mehr gilt, müssen wir in unserem Budget dafür einen Posten haben. Äh, ein weiteres ist: äh, diewirte oder den Landwirten gehört ja nichts auf dem Betrieb, sondern es gehört alles der gemeinnützigen Landbauforschungsgesellschaft, Gebäude, land maschinen äh, äh, Und das wird so sozusagen gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt. Aber also im Budget findet sich dann die Abschreibung für die Maschinen. Aber eine, eine andere Sache ist jetzt, wenn was neu angeschafft werden muss, weil ein neuer Bedarf da ist, dann muss äh, natürlich die Landbauforschungsgesellschaft das erstmal vorfinanzieren und über die Abschreibung wird das dann refinanziert. Äh, andere Betriebe sind nicht in dieser äh, lux Die müssen von vorne neu beginnen. Und beispielsweise die Gartenkoop in Freiburg, die hat es so gemacht, dass sie gesagt hat, wir brauchen von jedem äh, teilnehmenden Mitglied eine Einlagesumme von 400 Euro, die nach dem Ausscheiden wieder ausgezahlt wird. Aber dann ist erstmal sozusagen ein Kapitalstock da. Und was wir auch vergessen hatten bei unserer Budgetierung ist, das wenn man jetzt einen Traktor kauft, sagen wir mal, der kostet 100.000 und man schreibt ihn über 10 Jahre ab und das ist in unserem Fall echtes Geld, was aus der Kasse der Landwirtschaft oder aus der Kasse der Wirtschaftsgemeinschaft in die Kasse der Landwirtschaft fließt und von der Kasse der Landwirtschaft in die Kasse des Eigentümers fließt, ähm, Dann sagt der Bauer nach zehn Jahren so, der Traktor ist fertig, ich brauche einen neuen und dann sagt der Eigentümer, ja ist ja kein Problem, da sind ja die 100.000 Euro wieder, die du zurückgezahlt hast und dann geht der Bauer zum Landmaschinenhändler und sagt, ich habe hier 100.000 Euro, ich möchte gerne einen neuen Traktor haben. Dann sagt der Landmaschinenhändler, ja vor zehn Jahren hättest du noch einen für, mit vier Rädern dafür gekriegt, jetzt gibt es noch einen mit drei Rädern. Für dasselbe Geld. Das heißt, auch da müssen wir Vorsorge treffen in unserem Budget und da haben wir dann 3,5 Prozent äh, angesetzt, um jetzt Ersatzinvestitionen re zu, äh, zu refinanzieren bzw. Neuinvestitionen zu tätigen. Aber das muss man dann, je nachdem wie der Betrieb aus, aufgestellt, und das kann Matthias sicherlich äh, besser erzählen, weil bei ihm andere Vorher äh, Voraussetzungen herrschten, die mussten neu anfangen. Wie machen wir das jetzt mit, mit Neuinvestitionen? Wir haben uns ins gemachte Bett gelegt und es war wunderbar. Ich habe zwei Fragen. Erstens einmal, äh, inwiefern wir grundsätzlich auch auf die staatlichen äh, Fördermittel zurückgegriffen? Also Plan äh, Landliche Entwicklung, all, all das Zeugs, erzichten Sie da freiwillig darauf? Oder wird äh, grundsätzlich davon aber profitiert? die erste Frage. Und die zweite wäre, äh, wie ist das mit der sozialen Durchmischung der Kunden? Sind das so äh, die klassischen, unter Anführungszeichen, Überzeugungspläte, wo man dann auf 3, vier Prozent oder sowas kommt? Oder haben Sie einen breiteren Kundenkreis und auch unter Anführungszeichen wirklich weniger Finanzmittel? Oder sind das... Die Lehrer, die ah, ja. ja, also die erste Frage, Subventionen, die haben wir in unserem Budget veranschlagt. Das heißt, es gibt die EU-Förderung und dann gibt es noch eine bioförderung förderung Das sind etwa von unserem Budget von 400.000 Euro etwa 50.000 Euro, die wir dort mit zum Ansatz gebracht haben. Man kann jetzt darüber streiten, ob... Man, ob das in Ordnung ist. Äh, der Schmidthof in Weitersweiler in der Pfalz, der sagt, wir wollen diese, dieses schmutzige Geld nicht anfassen. Äh, ich sage gern, das sind meine Steuergelder, dann weiß ich wenigstens, wo sie landen, dann werden dafür nicht Panzer und, Flugzeug, und Kriegsflugzeuge äh, gekauft. Also insofern äh, habe ich da ein etwas lockeres Verhältnis dazu. Was jetzt die die Klientel betrifft wir hatten äh, zu Beginn also 1988 hatten wir sehr stark auf die ich sag mal anthroposophisch äh, ausgerichteten Menschen gehofft aber wir mussten feststellen jeder Waldi geht zu Aldi und äh, es war eher es war eher so die, die Die Menschen, die die sich davon angesprochen fühlten, das war eben dieses, wie ich das sagte, dieses erotische, sozioökonomische Experiment. Geht es auch anders als nur Marktwirtschaft? Ähm, inzwischen äh, haben wir, sage ich mal, die Waldi-Szene ein bisschen zurückerobert. Und was jetzt die soziale Durchmischung betrifft, ich sagte ja wir haben keine festen beiträge das heißt wenn es jetzt menschen gibt die mehr als irgendeinen durchschnitt bezahlen dann machen sie es möglich dass leute mitmachen können die wenige die das nicht zahlen können die nicht den durchschnitt zahlen können und wenn man sich fragt wie hoch ist der durchschnitt ich will es jetzt nur fürs letzte jahr weil ich das für dieses wirtschaftsjährlich im kopf habe sagen äh, unser jetziger schatzmeister der sagt säuglinge und kleinkinder rechts raustreten und stapelt dann immer zwei schulkinder zu einem vollzahler zusammen und dann die übrigen erwachsenen und dann gibt es bei dieser menge mensch 220 vollzahler die das tragen müssen und äh, das waren dann im letzten wirtschaftsjahr so 135 Euro pro Vollzahler im Durchschnitt. Jetzt landen wir so bei zwischen 150, 160 Euro. Das ist auch für meinen Geschmack nicht so richtig viel Geld. Wenn ich bedenke, ich müsste dafür im Naturkosthandel einkaufen, da würde ich nicht weit mitkommen. kommen. Wir haben für Fantasielose dann einen Richtwert eingerichtet, der höher liegt als der Durchschnittssatz. Und viele Leute denken gar nicht darüber nach, sondern die sagen, wir bezahlen den Rechtssatz und machen dann eben den Platz frei, auch für alleinerziehende Mütter auf ähm, Sozialhilfeniveau. Ähm, das ist, was ich sagte, pro Monat und Wobei, ich sag mal, diese Durchschnittswerte, das ödet mich immer irgendwie an. Wenn man mir sagen würde, hör mal zu, du bist ja nur durchschnitt sag ich das verbitte ich mir aber. Denn war da noch irgendwo... Ja. Ja. Ja. Merci. Äh, vielen Dank. Ja. Die Frage war dahingehend, äh, Sie haben ja gesagt, die Betriebsrüstung müsste dann ungefähr sag ich mal, vier Personen pro Hektar landen. Sie gesagt, dann müssen wir irgendwie 75 Hektar äh, Land äh, zur Verfügung stellen für den Gesamtanbau vielleicht auch Futterpflanzen für die Vieher und Weideflächen und, so und so fort. Wie viele äh, Leute beschäftigen sie denn auf äh, ihrem Hof? Sind heißen Gärtner oder Gemüsebauer, äh, Bauern? Äh, das ist ja die eine Frage und ja, die, andere, die äh, haben Sie jetzt schon beantwortet, also müssen ja irgendwo man Budget, Gesamtbudget von ungefähr äh kurz 500.000 Euro. Ja, 400.000, ja. Okay. Ja, Was äh Wir, wir, wir haben äh, für die Milchviehherde haben wir ein Ehepaar, die das machen. Wir haben äh, in der Milchverarbeitung äh, zwei, meine ich zwei Halbtagchstellen. Wir haben im Gartenbau äh, zwei Vollzeitkräfte. Man muss dazu noch wissen, Der Buschberghof hat auch noch zusätzlich eine Sozialtherapie mit zwölf Menschen mit Behinderung. Die werden auch im, äh, in der Landwirtschaft äh, beschäftigt. Wie weit man die jetzt als Vollzeitkräfte rechnen kann, das weiß ich nicht. Aber es gibt eben äh, beispielsweise in der Jungpflanzenanzucht äh, äh, gibt es eine Menge äh, Menschen mit Behinderung, die das gerne machen und dafür auch Talent haben dann haben wir noch den ackerbauern der macht den ackerbauer so ziemlich den ackerbau so ziemlich alleine dann gibt es noch die äckerei da finden wir suchen wir schon lange einen bäcker aber finden keinen. das brot entsteht trotzdem irgendwie ich weiß nicht wie ja ich Und dann gibt es natürlich Lehrlinge, Praktikanten. Also man kann sagen, insgesamt leben und arbeiten auf dem Hof etwa 40 Menschen. Ja. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Okay Vielen Dank, Herr Strenz. Die Beantwortung der Fragen. komisch ob frühen ob allgemein zur Finanzierung äh, konkret frühen zu bäuerliche Betreiber die Haut hergestellt gehen werden man nach genug und am Dach vom Dach Kapendorf Verhof präsentiert sich schon nach und dann Herr Bourdaus aus Frankreich äh, beim Aufbau wie gesagt von seinem solidarischen Landwirtschaftsprojekt könnte zu von der Finanzierung dafür sind Frau dann schaut neuen den Herr Markt Fiedler vom Messe hier werde Gesetz der gesetzliche Kader explizieren in dem Moment zu Lützeburg-Arst mit dem neuen Agrargesetz obfängigen Finanzierungsmädlichkeiten ich kann zurückgreifen, allgemein als Bauer auch für den Obbau von seinem Projekt. Herr Mark Fieler. Ja, schei, gode, gode Moje. Vomenga seid, es äh, schaffen an der Division Kontabilität an äh, Betriebswirtschaft, an äh, mir betreien ronning äh, 100 landwirtschaftlich Betrieba äh, an der Kontabilität, wo ma hier herkriegen, die Zölen gehen verschafda, ma den Zölen, ma den Ergebnissen, ho ma kohollef äh, echten staagraagesetz mat gestalten, am zweeten simer dürfen jetz haaständig für och herr nu betriebsberotung unhandebe vun denen zuerlen ze maachen kümmer den echten sleitwellen ja es ginn en äh, kurz en overblick über iwat Und ich meine, du an dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, immer am Hanna-Cup zu hören, äh, wie strukturierend ist, wie ein Modell wählen ist, für einen äh, Betrieb zu, äh, zu gestalten. Als das lohnen, einen reingenden Familienbetrieb mit einzelnen Kontrakten, Konventionen mit Verbraucher, als das eine ein Gesellschaft, also aus der Gesellschaft, wo den Verbraucher mit dem äh, um Kapital bediehlt, dass all die Frohe sollen ihn am besten am Hammerkapp halen ähm, am Zusammenhang mit diesem, äh, Kader. Der GAR-Gesetz basiert sich auf äh, der EU, Schwerpunkt ähm, Wissenstransfer Innovation, Verbesserung von der Kompetitivität, äh, Organisation von der Schönen äh, Biodiversität, Ressourceneffizienz an wirtschaftliche Entwicklung von den ländlichen Gebieten und sind nur drei von den Prioritäten auf die am treffendsten an diesem Zusammenhang sehen, da das natürlich die Verbesserung von der Kompetitivität durch Risikofiedrungen durch die Diversifikation von der Produktion, äh Förderung von der Nahrungsmittelketten Alles, äh, weiter waiderverabistung äh, an äh, Vermeertung az, an d'an atelig auch äh, diversifikation vun den Aktivitäten am ländlischa raun. Verdas lot agrargesetz, äh, dat gesetz, ob dat schon eng Zeit gewaert, get da doch vier hun, äh, gut seks fochern am Parlament verabschied gien as an menges fissens no solle avar lo mit deses maunts zuzummen mat ein Ausfeierungsreglement a uh, publizet gien heisht uh, loa koncernan le soutien au développement durable des zon rurale dat as ein uh, förderpaket fier betrieba zu uh, modernisere, fir ze fitzumachen, fir zukunft Aber dat sinn et nëmmen Investiounsbeihëllefen, iwwer déi oft geschéert ginn, dat der soch d ung land virte Förderung, dat ass dauslä zollla fir bendeligch Gegebiet, dat, dat sinn arar ëmwelmoosname Biodiversité, am ä, Kader vu Risikomanagement ass eenReglement am gern geschriwen ze ginn, wo et ëm um, Assurance gehtet um, um, Kaamité naturellm um, Tiersäuchen am so weiter. Die Weiterbildung geht, i den DNW gefördert Betriebshalle, wam Fall vun Krankheit, Schwangerschaft, wann den äh, Bauer en äh, eng Aushilfskraft brauche. Am naherten Punkt, äh, dat äh, betreft lo manna den einzelnen äh, Familiebetrieb méi eischt da die große äh, Vermertungsstrukturen, äh, die groß Genossenschaften. Dann, wie ich gesagt hund, wichtig, am hanna zu hund, wer das nur landwirtschaftlicher Betrieb, weil man ju hei an einem gesetzlichen Kader sind, aber wenn ihr gesetzliche Kader seht, dann äh, seht den och äh, Regelen an, an bestimmten Definitionen von, von Betrieben. Landwirtschaftliche Betrieb, wo dann äh, Mindestflasch, die man nicht bekam das, der das äh, mi klang bei Wengarten oder am Gärdebau. Dat kann Ege-Land dat kann Pachtland dat kann Vollerwerb oder Deelerwerb sein. Äh, Engwistisch notion als die Lebensfähigkeit vom landwirtschaftliche Betrieb. do komme ich nachher nur darauf zurück. Den Betriebsleiter darf, äh, darf keng Pension kreien an den muss mi Jungs in wievien war 60 johr. Dann haben wir eine Rechtspersonen zu konstituieren. Da können die Notion vom Gérant anspielen, der Betriebsverwalter, der an dem Fall keng Altersrente und muss mehr wie 65 Jahre sein, wichtig ein Aussatz, als auch, dass zu mehr wie 40 Prozent um Betriebskapital muss bedeligt sinn feier Maschinenbestand äh, muss man am Besitzgehalte sind. Lambda-Gebayer können am Besitz sind oder können noch äh, gepacht gehen. Und dann bei Investitionen, die äh, no enger Konstitution vun enger Gesellschaft getätigt gehen, muss dann auch den Objekt vun der Investition an den Besitz übergören. Wann Investitionen getätigt gehen an Gebäyer, dann auch, äh, muss gewährleistet gehen, dass die Lernereien sich auch am Besitz befannen oder dass dort eine Amphitheothek besteht, für eine Garantie zu holen. Bei okay. das dem erschätzt ist in dem Herbderwerb, den dem Nebenerwerb, den, ähm, Altersrentenempfänger, Betriebsleiter, mir irgendwie veranvasiert sich, das tun wir schon gesagt, Notion vom Gesamtstandard Output, das äh, klingt ziemlich wild, das aber eigentlich an knappe Wider als das den Umsatz vom Betrieb, den gëtt standardmäßig äh, gerechnet auf Basis von Standardwerte, an denen Dir am ähm, Fall vom Haupterwerb äh, net mehr kleng sind wie 75.000, am neuen Erwerb muss irgendwie mehr wie 25.000 Euro. Und dann, also doch äh, wichtig am Habfi, als Habderwerbsbetrieb ze gëllen, die wir nicht mehr wie der Zeit äh, nicht um Betrieb schaffen. Förderbedingungen. Landwirtschaftliche Betriebe können subventionell entgehen am Kader von hierer äh, landwirtschaftlicher Tätigkeit. Ich meine das relativ offensichtlich wie giltet Göld für Haberner Verfahrensbetriebe Groß Compliance Bestimmungen müssen erfüllt folgt genau bezug auf und deire Schutz Et Brauerin ein ausgisch und äh, fachlich Kompetenz Ausbildung landwirtschaftlich Praxis du gilt als äh, Basis den, äh, den, äh, die die Standard landwirtschaftliche Ausbildung den äh, Certip Agricol Et muss noch och Kontabilitäte maachen. Et muss eenen Finanzierungsplan vun enger Bank firweisen, respektiv firweisen, äh, da se er noch genug eige äh, Kapital hätt fir e Projet ze finanzieren An et, äh, et muss in een Investitiounsanalyse maachen wann iwwer 150.000 Euro Investeier jat Nai ass, dat ma och eng integréiert Berodung vorerderen, dat ass eng Berodung wo niwend niwen de bisherigen, äh, bisherigen Aspekter äh, vun Wirtschaftlichkeit, ochwelaspekter afleissen, äh, notamment am Zusammenhang mat den äh, Obloen an der Grizoun, dat uh, gëlt bei aged installierungen fir jung baueren well do an der regelen gréissere projet befirsteet bei nei ausiedlungen an gränzzonen an bei betriiber déi mat méi wéi de vun ihrer fläsch an um, sensiblen zonenleien wasserschutz natura 2000 uh, Biotope. Et muss een Noreen zou Projet aufgehängt mussen die äh, respektiv en äh, Uffried mussen die nei dech äh, Genehmigungen hun, an et mussen den ähm äh, den Anträge ma hun eenereen Uffhäng mat bauen. Fördersatz am Kader vom neien Agragesetz äh, belaufen sich jo 40% bei äh, Gebeyer af fixen Arrichtungen am Herbdawerb Am Niewener-Werklein, die bei 25 vun der Investitions-Zum-Jung-Landwirte äh, do ko man nach zurückkriegen, ein Supplement von 15 Prozent. An Maschinen gie 20 Prozent, respektiv 15 Prozent äh, subventionellat. Wad gud lo nid gefördert? Reparaturen, Immobilien zu Wohnzwecken, Pertz-Stellereitellen, äh, äh, grundstecker aufhei. nein an dem du zu zusammenmenhang aus dass äh, am gesatz zum agrargesetz vier run in plaffung gefordert geht den plafond also aber nicht stärke stehen entwickelt sich nur urve funktion von der theoretischer erbeskraft da das für den Standard output eng äh, nozioen de och standardmäßig gerescht gëtt fir ze kucken wéi wéi eng Dimansjeuni huet de Betrieb, wéi grouss ass de Betrieb, wéi äh, äh, so en wéi vill Manpower brauch de Betrieb. Onfonction funden funden Bastion de Betrieb sinn onfonction vom vom vun äh, de Fläff vun den äh, Kultürfläsche vom vom oder vun den Veifläschen. Äh, den äh, Plattform den entwickelt sich dann am Herder Wert von 500.000 € für rein theoretische Arbeitskraft äh bis ob ein kommerzive Million bei IVA Fund äh, of Arbeitskräften beim Amnewna Wert pleite den Plattform bei 250.000 € und dann e äh, meng de Jorgandismus Saisonen hang äh, ganz wichtig ganz wichtig Sach aus dass bei weiter Vererbstung Selbstvermachtung den Plafong mat äh, 1,5 multiplizé hat gëtt well einfach do ganz kachspillesch Infrastrukture seet denkt enen obbe äh, zei baau oder den äh, Gardebaau Bei den Maschinen gëddet mir een klenge Plaffung de Leiitschss bei 100.000 Euro, wie gesso am Herderwerb ginn do dei Maschinen dei Jo Bennger positiver locht, den mat 20 Prozent subventionéiert am Nervennerwerb mat 15 Prozent. Ziele vun dem neiien System as das Beihelfen, vu me siläiert kënnen ausgeriecht gin wir können den äh, die plaffung und den schrittweise wursten vom betrieb umpassen der betrieb kann am Anfang von der perioden plaffung x und, und kann dadurch dass ein investortö dass du urs saß dass ein, ein mail beschäftigt kann dann zum schlüssel der period plaffung äh, x plus äh, plus y An nahélech hëllelften äh, Plafon och fir Planungsëcherheet am Budget ze hunn. E ennneren Faktor den Haii ochch menggenech ganz äh, interessant, as ass d D'erstalléierung vu Joke Bauuren, wann loo am Kader vun engem Betrieb sech en äh, Joke Bauer installéiert, muss den Vi Joun gebauer ze gëllen, méi al wie 23 Joer sinn Mann wie 4 Joer kann sech joch mat méit mat méi Jong gelläit um Betrieb installéieren. Et muss sinn äh, mindestens äh, Gesellschaft äh, nun deel um, äh, um Gesellschaftsskapital vun 20 Prozent hunn dat dekliiert sech aus der Konditionun vun den 4iert Prozent vum a Virtru gesinn die vu Féier Maschinen am Egenttum an d'Fläsch an Gebaier, déi kënnen och gepacht gin. Ersens der Läierung vun Jong Gebauen ass nëmmen am Kader vun engem Herderwerbsbetrieb méichlech. Täicht vun der Prim, de läit bei 70.000 Euro, Voorbij die aan twee fasen uitbezult gaat uh, de tweede fasen, dat is het uh, doorverschliessen van het betriebsentwicklungsplan, die meer dan een RCR maakt, dat is het businessplan voor jongenbouwen, die op uh, basis uh, vier, van een soort analyse van betriebs gemaakt wordt. Aan betriebelijke obergrenzen kunnen aan de genoeg van de aprimte komen die leidt bij 1,5 miljoen euer Standard-Output. Plus 15 Prozent bei fixen der Beier fixen Anrichtungen, das tun wir für Drüge Sinn. Es kann ihnen da noch die 15 Prozent innerhalb von den nächste 15 Jahren num, uh, nur der Erstinstallierung uh, kriegen, bis sie in 40 Jahren erlassen. Und bei gesellschaften gibt den prozentsatz undelig um gesellschaftskapital gerechnet jetzt erzählt dann die junken oder mehr junker die sind zu maybe zu halten um gesellschaftskapital bedeligt an hunger nach zuner mesure der das trägerstattung von den enregistrements gebühren eine steuerliche freibereiber ob den ich aber noch nicht weitergehen mir hun Och am Kader von den äh, jungen Bauern, um die Möglichkeit für Gesellschaften zu grünnen, äh, wichtig, äh, eine wichtige Notion, als du den freieren Bewirtschaftungsvertrag, das wäre ein unkomplizerer, der da weiß, wir zwischen äh, der älre Generation an der neuer Generation ein äh, Kontrakt zu schließen, ohne bei der Nother zu gehen, da das nicht mehr möglich et kann i na haut problemlos eng eng gesellschaft grinnen am dat kann i och zu mé Leit méachen zu mé Jungen méachen die dann zum mat da elra Generatioun de Betrieb bewirtschafte nei am Kader vom Agragesetz aus och 1012 haferen Mie mechen vun all de Proéien, diei Irak sowohl so wuel Di Proien ënner 150 000€ fir déi eng Berodung obligatore ass wie och fir dé ë Drënner, wie och fir d' Maschineinen an och fir' äh, Joioongbauuren en Auswell verfaren, wo Ranking gemerket vun den enzelle Pro op Basis vun Kriterieren jën nod de prioritéiten vun der EU äh opgestellt geseen. Altremester gëtt soen Verfahren ergellt, gëtt publizéiert, Leit können hier Projeten archieren an dann op Basis vun hirem Projet Ranking gemaach an ähm, den Subsid gëtt an op Basis vun dësem Ranking verdeelt wobei van äh, genug Budget do ass dann och all äh, Projet den méi den äh, minst Punkt äh, méi wéi den minst äh, am Kader vun dësem Ranking erreecht dann och äh, zrëckbehaalegt. Verabestëung an Verméchtung, do sinn mer am Kader funen enger Schinn und dei den einzelne Familienbetrieb oder ein Bauerngesellschaft verlässt das betrifft Förderung von Genossenschaftsrichtungen von größeren Vermehrungs an an du hast den Fördersatz von lo beispielsweise eng eng Molkerei oder eng eng Winzergenossenschaft investiert dann hast du Fördersatz bis zu 30 und du gibt es Nennenswert Änderungen im Vergleich zur Periode 2006 bis 2013. Für noch eine Einkehr auf äh, CSR zurückzukommen und auf äh, neue Modellen für Landwirtschaft, weil ich wüsste, zum Aufschluss des Slide teilweise mir wir hatten im Kader von einem äh, Inventarbesuch 2015 eng Enquête gemaacht wurt ähm, dann d'Luek Zukunftsstrategien äh, Strategien von den Baure Sinn Ja, du hast na äh, es bissen länger nöi dann d'Kännnis ähm se wëllen Leitfëllen intensivereren, se wëllen Produktioun vergréiseren, se sech spezialiséieren Und wenn en dann guckt, wie haut er war, der Preis also, sich entwickle, wie groß die Schwankungen sind, wie groß die Risiken sind, dann äh, muss ich schon, muss ich denken, dass äh, viele Betrieber do auf eine Mauer zu steuern. Wir sehen, auf der anderen Seite, äh, Diversifizéierung Umorientierung, Umstich auf Bio-Landwirtschaft als erschwindend klein 3 fir Diversifizierung, E-Prozent, Umorientierung, 2 von den Antwerpen auf Biolandwirtschaft umsteigen. Du stell den sich doch schon froh. Und ich mein, du hast dem so méi wichtig für, für die Leute zu sensibilisieren. Es sind auch viele Leute, die machen sich die Gedanken. Et wat kann ich vun Alternativen uge? Wat kann ich von Nischen machen? weil an der Probe ihr mer Mobuschen dësch den durchdäuswald verfahren zu, äh, zu weil die, äh, Zürich, äh, encourager weil beispillsweis die defizitär produktion vun selletsbesch dëoz soll encourager ätkein biolantwirtschaft äh, soll encourager ätkein no je einfach déi sachen déi äh, déi net zo so gangesch sinn do ze nesch mer se fiert no lauschten Wenn ihr weiter frohen, könnt ihr euch per E-Mail oder per Telefon, ihr findet alles im SIT vom SCR, könnt ihr euch gerne melden, respektiv, wenn wir direkt nach frohen sind. Ja, wir haben euch noch speziell frohen sind, ähm, dann geht ihr gerne mit Machtstern. Ich kann nicht direkt, also nicht so fast. Wenn ich in ein Modell von 4-3 Jahren den äh, Koopativen Modell, wo ich er will den äh, Verzeuge, also mal, Produzent bringen, da lesen ich raus, dass man geregelt, dass muss man mannslose den Betriebsleiter und den Betriebsnummer kriegt den 41% vom Kapital von der Gesellschaft. Die auch meist äh, 41% vom Kapital, der meist äh, halen, für das, dass ich, äh, äh, eligible werde, sowohl wie zu Benzirbeln nun geht, äh, mit den Assisiungen bei Gebäyer äh, oder Maschinen, respektive den Nordergräf Umweltprogrammen okay. auch geht. Was für eine Form Ihrer Meinung wäre dann doch mächtig von kooperativer oder äh, Gesellschaftsform, wo ihr Kind äh, effektiv äh, durch den Modell für Drunnen, äh, Konsumenten, Mathe in einem äh, Bauernbetrieb äh, zusammengekriegen? Ich denke, es könnte ein kooperativ für 400 Belsch zu ähren, der 4 Bels, mm. wo eben dadurch äh, gemächtigen ist, Was licht d'assion an der Belgien oanisch, dass sie von den Subventionen können profitieren? Und wie geseit ihr die Möglichkeit? Weil mir werden spezial, die mittech äh, d'assionaren Expose ivert Rechtsformen ist gesein lo haptsächlich die für sich als einzelnen Betrieb oder als einzelne äh, Familienstruktur sich äh, mit ivert insel kontrakt der konventionen am um verbraucher zu summen zu denen oder eben ähm, am kader von denen 60 prozent der lo äh, zur verfügung kennte gestalt gehen für äh, verbraucher mal dran zu hölle wobei ich muss so dass die 40 prozent nichtfüllenhäischen dass der das e bauer erst könnenbauere sehen die äh, am k die sich am kader von enr gesellschaft zu summen den mit Dass, dass eben die 40 sind zu Sterne kommen weil ein Fördermoß namens für für die Landwirtschaft an äh, do äh, und ichter Platz sollen Baure Betriebe subventioniert gehen ich kann mir vorstellen dass das aber do, äh, am Kader von den anderen 60 aber viel Möglichkeiten ich geht wie gesagt, die 40 beschränken sich nicht obends in den Betrieb nicht zu den 40 äh, gibt so, ja. Ja, ja, das hängt davon nur, also das müssen da schon äh, das müssen müssen da schon einzeln landwirtschaftlich Betriebe, also müssen Schaurlandwirtschaftsbetriebe sind die die Bedingungen vom landwirtschaftliche Betreiber erfüllen. Am gerade von den Prozent. Konsumenten nicht. Nee. Het, kete, ja Da geht da gehtet da gehtet also die, die richten sich um die traditionell Genossenschaften ein Glückslevé angvermosal natürlich ja, gewohnen umiklang genossenschaften also dass das der teil also ein ein, ein Domain, den das natürlich ganz ganz äh, spezifisch verstehen also wahrscheinlich von betrieb zu betrieb du, du musst in, du musst schon am detail gucken wie kennen sich die strukture vier wie viel wie viel verbraucher sind du am am äh, boot wie viel Betrieber sind am Baden-Boot wat uh, past op die inselbetrieblige situasioon. My <much> hadden die drei meisishkete gesinnegeloom am, am agrargesetze, das in entweder den inselnen äh, familiebetrieb hoet äh, oder een societeit oder eben een kooperatief. Ja, ik had een zur de brechung van de UTR. Wat voor een produksioon men moment ooran beruksichtigt? Sind er ook Böde die Annexheit, als Artikel 13, Annexz und Zufiil, die die UTA berechtigt werden. Ja, das... Die <mix> sind nur die der der er, der der das ja. sind die Lund-Nut, das sind sowohl dem anderen äh, Computer-Drop, aber das sind die, die traditionellen Produktionen, die, ähm, die äh, an der äh, als landwirtschaftliche Produktion gönnen, an der am Kader vom, vom Agrargesetz subventionell hat gehen, Das sind landwirtschaftliche Produktionen, wie die Kulturen, uh, wie die Produktionen uh, werden uh, dann von Möller, wat werden gefliegt, bis bei der Verschzucht kann uh, gehen. Das geht darum, was ich vor allem nicht bemüht, denn da schon erst fest für andere Märkte, die du dir auch bereichend. Produktionen von alternativen Energien, was nicht viel, die sind auch gëmmespaawer sveer gesitt ech kann diskutéieren nit ganz kompléx oder fir mich ob an méiënne wëschte bitte fras an der an net an gesetz fir dass man d'flexibilitéit behalen ähm mm -hmm. um, dass vom administrativ we hier keng gréiser Prozedur fir dat Reglement äh, zu aneren oder so oguedesch dat Reglement vun Zeit zu Zeit zu ändern. es ich ma mein, jo och no de Preiser drach stouen dieses können am Laaf vun der Zeid entwéckelen an der dos äh, net an den steen geméisend fir dos dat misse jeem ja, me on äh, bürokratesch kagoen aus dat bevors an en Reglement geschreven geht da de aner dass ähm eng diskussoun äh, de jo scho gefuerdert ginn ass ähm, ob äh, biogas eng ähm, eng landwirtschaftlech am Kader vom Agragesetz also da net ähm, kanner Joerg, waai nächst weider dazou so an so. außer das, äh, de, de Biogas, das Biogas anlaerung iwwert en Wirtschaftsminister Finanze hat ginn. An haast de Evaluéierung och Datee aus der landwirtschaftleche Produktiounen herausgeholl ginnes. Entwéckelt hierset gehte net nëmmen finanziell fir de Durachung vun äh, der Mandouver. Amou statt de Storf Biogas fir sem Kaammandouver verfannen. Jo sen mein Fuß Dann will er den Kaffee nehmen so. Fangt du gut raus.